Argiri gabe. Iruna, sukeri argiri gabe geltual zineten atzo gauean? Bai, mutil. Eta gainera ordu betez. Justu-justu afaltzen ari ginenen aldegin zuen. Eta unaire sain nion kandelak edo lanterna bat edo zerbait aurkitzen saiatu bar genuela eta estropoz egin eta zopa bero-beroan magarra erori zitzailan. Joazala pizka gorrituta da dauka oraindik. Ba, gu ere, bete-betean rapatu gintuen. Josu dutxatzena nintzen eta negarrez, garrazikazitzen eta ezaten nion lasai hotego, bainan alper-alperrik. Azkenean kandela piztu genuen eta nola baita bukatu genuen. Beldurtu dengo zen Josu ez da? Bai, ba, horreindik irurte dauzkata. Eta hori eraman nuenean, argia berriro noiz joango den galetuzean. Urren horako, amar kandela erozi behar dituela eta... Oh, galdera horri erantzuna ematea ez da erresa gero